یهود او دمشکان نو سمر پای یهود او پوشکان غیر ذلیل مانمشت ها طالب دریز پسې جوه علی مگر جان په کفالت رجولین او کی او خاص کرتا عبدین کی عباره تن پشوا یاد است تن چوا پریوت ببیر کی اوس پس ته بیر کی الا اللذین ظلمو نزبی اما بسرابا الا اللذین ظلمو منهم الذین قاموا چکم کسام پا عناد و فتحان صبح بلاندی ناغوی با اونو سوال کئی سوال با کئی که نا اعتراض کئی بس چستا چه یهود سبی یهود دا اعتراض که لیس بی نبیین ویگی او بل یتبعو حواہو دے پیغمبر نا دے دخفل خواهش تا بیده کلی او ترپتا موسکئی کلی او بل ترپتا موسکئی اول تب اصر او مشرکانو که چکم پا عناد بلاندی او یبو که خیري خانقاه به تراو له دوی یو څور دي پس پس تاسو په دې ديني شرکي کې داخل شي بیا موږ سواله بکې وکړو تاسو د ظلمود تل تدامانه ورنه کوي ټول يهودو مشرکان ټول ظالماند دي یانه چې په ینا د او په تاسو بلار دي نامانه دي چې نه پانا تخشوهم پانا تخشوهم کپانا تخشو جدالهم دې په دقه دې مزه پګه هدف دې مې جریږي دې دې بس راضا اب بخشو او زمان جونې او یریګه پیټه امی دي احکام پتہ می ل احکام او زمان کې دا غو نه تعبیر لقبل دي هغه نه بس راضا بل سلورم حکمت تخانه کا دی د تعبیر ل خانقاه سلورم حکمت ولي او تیم منیمت علیکم عددید پر چذ پورکم پنیمت پتا سو مان دی ولعلکم تهتدون عددید پر چتا پا سو په سملا روان شه حکما ارسلنا نیو ترتسو ګور بانی د خانقاه دی دوا کړیو بانی د خانقاه دی دوا کړیو چې خدای دې تمام سو اا اا یو کارې بره نو رب اجعل هادا بلدا امنان انت پڅې او بلدا وای د نبی له السلام مبارک ته پاره وم کړیو کنه ته کړیو وب حسپی هم رسولا منو دا ذکرم تذکرہ دی راکه پکان راکنه ته پکا تو دبطس مناسبه تر کله ربات تیفی ځی ځکه نبی الله سلام دا دوا کړو چې خدای دا خانه کافه د تمامي دنیا قبله وګرځاې ټیک شوه جی او دا شواهد قبله د پراج محمد رسول الله دي د دپانې دوا کړو کنه ما کړم دا غې اوا او دا ور په دې خبره قوم خا کما ارسلنا فیکم دا کما ارسلنا سدی د مفعول مطلق ته پموزید د مفعول مطلق کې واتې ايش وشه دې اتماما که اتمامحا بی ارسالنا فیکم رسولا اتماما که اتمامحا بی ارسالنا فیکم رسولا کما ارسلنا زوست آغا پختو کی تاریخ موقع لکه اترن جیسی منگر آلے کلی دی فیکم پتاسو کی رسولا پیغمبر عظیم الشان نسنگر شوا نقبل افزلا رسول افزل کتاب افزل او شیخ سلیمان جمل لکلی دی, دی صلاح خانہ کاملی و علیہ افضل لگا ہوئی گئی زکا دے اے اگر او خلط کلی کلی دی دی در بردس مقفا حبارت اگر د دی پہی کنا آمیر د دی رب پہی گئی رب ذوالجلال جلیل دی او آسد د دی جبریل دی ہوئی او البانی د دی خلیل دی او ور سره مرګری اسماعیل دی ا څه شي نه بقى شه شي شیخ سلیمان جمال دالی فی دی ما افضل ده ټول خبر پکې افضل شوې کڼ شوې بقى شه نه ها او دا مو ذک مو عظم ده چې عامر د دی الله جلیل دی او مبلغ د دی جبریل دی قاصد دی جبریل دی بېګي او بانی د خلیل دی او معین ور تر اسماعیل دی دا دا شرعی ده شیخ سلیمانه جمعل دي کړي کما ارسلنا فيكم لکسرنجی چې مونږ را لې غلې د پتا څو کې رسول عزیم و شان منکم من نسلکم دا پرم ته ورشوي دی په دوت بیان وايي یتلو چې دی للی علیکم آیاتنا الفاص د قران دی یوم مقصد او یزکیکم تاسو باکیه ان جساۃ ظاہری او باطنی او نخلا فرزیلا نادنی جساۃ او یو علمو مکمل او حیثا ستا کتاب و معانی کتاب او الحکما او سنت مبارک او یو علموکم او تاسو ته تعلیم درکئی ما لم تکونو د اتم مفید خبرو ما د اقل احکامو د اغم مفید خبرو لم تکونو تعلمون قبل تعلیمیه چتا سنوي چتا سودني پاغه پي دې او ومته تعليم نو اركلا فشکوروني اذا اتممت عليكم نعمتي نفشکوروا خنه وکه غا دا پاکه ما پاتوا پاتسي هيا چتا قضا کي دشدد مغظوفه اذا اتممت عليكم نعمتي نفشکوروني نو تاسو ما یاد کړئ ورکه طالبونه خبره په کې एकदम وي دي کې او دا غونيه الطالبين کې راغلي دي چې علماء د دې 15 سلبی ترجمه کړي دي 15 سلبی نو باقي یو دریو کو خو دا اکل د جمی سو دي سلاسته دي غني 15 سلبی غو دا غونيه ته طالبین ته وایي اگر 15 ترجمه ده دي نو اکل کړي پس کورونی بتوات تاسو ما یاد کې په بتوات اشکرکم بالمغفرت زب کم په مغفرت ا کوه عذاب ماخپرات کو تاسو ما یاد کئ فتوبې بالتوبته نو اسکرکم بقبول التوبته تاسو بیا تک ما په قبولو تقبلون د توبې فشکورونی تاسو ما یاد کئ په اخلاص اسکرکم بالخلاص من النار بالخلاص تاسو به ځکمه یاد کمه په خلاص څخه د اور د جحنم نه به خلاص کم او وشکورولی دتوا ati ادمه شکر ادا کوي او ولادت پرون او کوفر مکه وي په ماصیت سره او نشکر مکه وي ما سات به کې کنا نګه چې دې کنا په دې پیو ان رضا نو خبره به بهل کې شکر به خبرو کوم ختاسته بیکر کوي فاشکرونی اسکرکم ندی دې کې پیګه احکام قران کې ابو عبد الله شه به خبره کړدا چا ابو عثمان انده دی خپل شاگردانو او تو وی او پیږي چې حدیث مبارک شاگردانو او ولیدانیو ویروړه وې زہ هغه وخت پیژنم چې خدای زما ذکر کوي خو یو ته وی راځه د چرون مرشد د مخره شوک سینته بېګی اسدی سره وی دی شاگردان نه پاتې دا بار تاته لو بیا راځه د چوکم یالو شاگردانو شاگردان وی زہ خدای چې نویما چې کوم دې سمندر پاکښتې کیږي دا هغه وته نه کولی شرط دوک چې کیشته په سمندر کې دې سمندر کو پاکښتې کی نهي او ته وی ان بحث دې زته اليوم یو ماشوم تلاوت ت قرآن یې زم کو اوبه پرخل کې ځان ته خاو دې مرخل کېشته دا قرآن زم په سمندر باندې هدا پیښې ناب اوثمان ان حدیث کوم دې نو کنه وی چې ځاګړتين په زما ذکر نه ابردا چې هغه تم په جندل فقار دي چې موږ د خدای ذکر کوو یانه تاسو نه پیګیه بیا درا یو خدای فقین تشکورونی اذكرکم ته زم ما ذکر کوو نو زه بستان کوم نو چې زو د خدای ذکر کوو مانه دغه ټی مو په چې خدای زم ما ذکر وکړي د ذکر د پرد اخبرلکه ها دا خبره کافیه شاهده کنه دا چې ته د خدای ذکر کې خدای ستا ذکر کوي او یی ادا قوجر سیسه معاذ ابن جبل صاحب امام معاذ ابن جبل رضی مبارک صحابی هغه فرمایلی دي شه د خدای د عذاب نه د نجات نه ځان شه د ذکر الله نه بل د خدای د عذاب نه چې سړی ته نجات ورکړي دا د ذکر الله نه بل د استدعا نه دا تفسیر كتبی من نقل کړو او ښه او جنونی مصریر رحمت الله علیه او خول دې نقل کړی دی چې سوق مکمل به خدای ذکر شروع کی خدای به د تماام د تماام امور عبادت ته او دا هر شی چې ورسره ور کوي او دا دا چې نه زېنه به روزي ور کوي چې من حیث لای احتسب چې د پګومان کمنه کوي او بلدارا چې په پیګه اصلي تر کې شربت خدای ذکر کو د دې په مقابله کې بماسه والله ټو ډیر کې دغه خبره من نقل کړې وه دا تا غړي د خبرې لیکي په نوې لري ما ته تا نقل کړې بد او شې ما استیا ايها الذين تاسو چې کوم امداد حاصل کیه علا قزاه حوائجکم الدینیه ته ودونیه پس امداد حاصل کنو که هغه د دنیا مر دیو کنه خیرت استاین تاس او تاسو اندات حاصل کې د خدای پاک نا فیکنا بسبر په واسطه د صبر سره او سلاپج پتر کدا سسنا او طماز سره ان الله هم اسوادین الله سره د صبر کوونکو نه دی اور چې صبر کوونکو نه نه په ما ان مسلین بتری کلاولا ها الله د صبر کوونکو سره نه د مزدوزانو سره خو په یقینا پتر کولا سره دی ما strada de da ta ke padide ke raaghi na bayat dari ba da yita ka da khabar ch ma iyat tawajjuh taala ba qismali yawma iyat pe itebar de ilmo da qudrati da khara da arshana de be ma iyat ta allah pa itebar de ne shart ti da khas te paswabirin puri pa muhsinin puri pa muttaqin puri ba qisman ma iyat ti be ki da qisman ma نو تاسو څه کبه حاصل کړی دا خدای پاکنا دا مسله دي دا چې څنګه اے دا مسله دا چې رااله مرګ دی ما فکر کاوه تا نوی بابا لیکلې ده دې مناسبت ته دی یات ما قبر سره ته دي چې یو لذينا منستینو بسو او صلی الله علیه وعبادین ما صبر کې متحقیق کړی صبر کوسو قالو او کی حط النفس علی ما تک رو دری تنا کې درې کسمدي شریعت کې دې کسمدي او درې والا کسمه صبر علی صبر عل النصيبه صبر عن المعشيه دغه جي دا او بیا د درې قسمه ولا پرزدي او بیا چې کوم دي او وكله جي او دي جيڪو داسره سنگرانه پس واحده ان کل چې تحويل د قبلي او شون اغه موت مو ترېځینو اعتراض کو نو دا بو اثر دي یو اثر د اعتراض په دين اسلام پر دکت اولذین شک شوب په ځل کې راضی کنه راضی نو اسلام کې شک شوب پیدا کېدله داګه نفه جوابونه ما قبل کې وکړو او بل د اثر د ځ په د مسلمانانو پرې وته کنه ها پرې وته داګه نې جواب تا قلیشای ولذین امنستینو بس وړ دا کومه صد مت فرصت دا صبر کا وای بس صبر کا وای صبر نه کار وای او بالمشکوی دا د علاج د په دنیا کې پیږي تقد علاج دی او صبر دیز ماده صبر پزای کی پیدا کا صبر دامه نش خپل نفس په قابو کې ساتل د پختو کې ترجمه شو ويګه د ناجایز کار او د خدای پرضا باندې د خپل په قضا باندې علاج دل او مسجدې بل علاج دی مسجد کا خیر دات به شي چې سری کوي د دې په مقابل کې بدښمن خدای نسو لا بود کی دا معنی شو چې د بدښمانو په مخابله کې راغله دغوه علاج دی ښه بسرات ان الله بشك الله تالما اصبرين او اذا كان ما اصبرين انما المسولين بالطريق الاولى هركل سفر كون كشنه مسكون کو سرا يقينن دي بي. ولي بي بينفجي كن يد طلب بتارش ولا تقول لمن يغبلوا من صبر ما سلا علا اذا صبر المناسبت خماله قمر سراوي لوين صبر الله بلا خدا پلار کے جان کله <سيح> سمې او دا په حق ته چا کې راغلي حدیث مبارک کو کې راغلي دي چې په سنندې جيد دا حدیث ما قل شو وي دي چې هر کلا اصحاب په یي کې کنا په بدر کې کسان وي کې شهیدان شو نو باز نه پوي خلکو وي چې هغه خل د جندې اسفضان ختم کړ نو خره پدایا ته وي په دې کسان په سامنے قبره کړل او دا لوی صبر دې کنه دا عظیم شان صبر دې راځه الله پاکو چې ولا ته کولو درجه د اعلى درجه د سبا شوروشه تا سمو وای لمن په حق یمن دالم په منه د تیری عدالت مضاف حضرتي په حق یمن وشانمن په حق هغه چا کې یوقتلو چې هغه شهید کړي شي یستشهدو یوقتلو دمانه چې دې شهید کړي شي په سبيل الله په لار به خوره کې په جهاد کې په سبيل کې نتا ته دې ته سموایه اموات مړیوته موایې یاره په دغه کوئی مړیوته دین چې موږ په کو جنازه خو په تمړکی یوه شو مال تا چې دې په دې مړیوته موایې او بيبي سلور نه او لشک پس بل پني کړو دې شخروي مړیوته موایې اوس پته کېږي موږ و تمړبال واي ندا سباستکه کې د نشامن څومره یې ځواب کړي دا سوال دی څنګه نشوایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات هم امواتن كسائر الاموات دا ملذي پشان د نورملو ندا د نورملو پشان وته موایا دا مانادې نور خوځي کم دی ټوله کوم په متکیږي ها او داګه دا سجن زده د حقیقي مال دې تقسيم کیږي او ديبي بیا پس ته دې دې تیرې دوه نمبر طرف نه کاه ولی شي نو دا ندی لکه دا نور مرچې دي انې په هیڅ نه دې نذیر دغه شهري صلی په سجده کې مونږ نه هغه استاد چې کم دین جنازه په کولونه وې ویتا سمای چې مونږ وې مد دې ته وي دي دې دا چلې یمر دې ماریو صلیبی ویشا کپی دا کپی چرته ما جنا زو کزمری منځي نن زغه مله نه دي وې منډي ته نو په دې پیښې کنو سیدی کې صبر کړي دا نو موږ غوښتا زه دې په جنازه کوله مکه دا پکې دي زموږ ذکر صلیبی وبس خبر دې راته کولی اموات څنګه یعنی د امواتون خبر د مبتدا موضوعي دي چې هم امواتون کسان نا دا دا مرگ دا سی معمولی مرگ نده بل احیاءن بل هم احیاءن بلکه دوی جمدی دی تکتا نا دا دا دا مرگ و دا موت دا سی معمولی موت دی پن شاندنو خلکو نا دا سی نده ولات اللہ تشورون لیکن تانسو پی نپی گئے چکی پحالهم پی حیاتهم تفسیر کشا پانے بخوالا بی چون چران آور که بی شک و بی شبی جلاقه شعورون کیپ حالهم کی حیاتهم تاسو په نپویږی چې دغه حالت په حیات کې ددې د موت ددې د امر کو ددې د حیات چې په قبر کې دین د حیات پشان شان د نور حیات دي کله هغه حیات نازیات کوي ده د نور خلق د حیات نه چې په بین یاله مسلمانان کافر دی او مسلمان دی پدې قبر کې الله پدې کې دمر حیات راولي په شرقایت کې په یوه چې چې د با هغه باندې سو عذاب او تنعم سکلي شي او بیا دقه دقه دقه حیات چې کم دینه دا پځا کې زیاتی په یوه په دا کې نځاتې تر دې پوري په اثر یې چې کوم دینه په وجود کم کار کوي یا غدادې چې بيګي چې شهيدي او سم مسلمان كامل د د وجود بنه خوري کی رسولکان او کوم وجودي خوري شو معلومه شو چې د نیت تک نو که خراب شو وکنه نو معلومه شو چې د څو نیت تک نه لري نه ته برابر دا باندې حافظ قران یوزني اودان تک یوسلیونه هغه حبزو په سلوور مراد یې غووین کړو چې هغه غوینه کې درې نه دوم نه او دنيوی مېشتنه نه وړون ما او تدید د نیت پرې حبس کې برابر نو ورنا جنې څو البته د تفسیر مذهری کې تاسو ګورئ دا خبره نقل کړې ده چې جابر ابن عبدالله ویه چې پیغمبر علی السلام فرمایلی دي چې کله حافظ یا حافظه په قبر کې کېږي نو الله پا او خلک روان شیني نو د قبر ته حکم کیږي اے قبره تاسو دا پته لګی چې داګه د څوک کې خود پام کوي یا یا ارضو لا تاكلي لحمه ددغه مخورم هغه از ما خدای په جناب کې وی وکي په اكل لحمه لحمه و خدای ددغه مخه ز سنگ خورم چې ستا کلام دته پ سینا کې پروت جابر بن عبد الله څخه پر روایت باندې تفسیر مذهری دا حدیث درته نقل کړل مې ګورم په دغه ځای کې په دغه دا به نه په برابر نیو تا کښې دی الله پکوچ ولنبلو ونکم دا د صبر ادنا درجه شو دا بل درجه غوي بس دازه ولنبلو ونکم او مون به په امتحان کو پتاه شمانه ازمایش په کو به شی ان من په یو سره دا مرکی چې مصیبتونه براځي ته بس صبره صبر بکې پو یو شی اسره ده خالبنه مراد ده یری نه یره د دښمن ده یره د دښمن به د باندې راغلم د ته ځان تیار کا ورخه بیا سم اول او لغه چې په حق اق برایږي لغه برایږي ونا سن منل او کمی د مالونو ونا او په کمی د مالونو مالون سره چې په دې به آفات راولم و ورده ته ورون ګډه پکې ورم دغه څه آفات په راځي اول ان پسو او څو پنوکسان د نن شنو باندې چې دې باندې به قتل راځي و با په راځي مخه را اوت سمارات او د قرانګي په کموالی د میوي چې پدی میوو کې بسلږي او دې کې بچي کم دي آفات راځي او وغوږ نیو به خرابيږي او آفات په پینال دي ابا د امام شافعي څخه ترجمه ته وقفت کړئ دي استاذ شفیع په ترجمه په څر دمخه دعام منفسرین ترجمه وا شفیع سوي چون دلوان لكم مګ بهان کهان کو پتا زبان دی او شیشرا من الخوفی د یری نه چی خوف الله دی خدای نه یری کی کنه یریږي دوا ولجوئی چې لوګه د چروجا دا پدی پدا او نخصین منر انوارې چې زکات دی او ولانفسرت دی چې امراض دی او سمراځ دې چې موت انواد دي دا میوه تک ځان یو تک نه دا او نه په کوم بشری شواطيري او خوشخبری و وره اي پیغمبر علي السلام صبر کوون کوته جنته او بس لازم صبر کوون کې ترجمه خدا کوي الذين صبر كون کې ا کساندي ازا ثوابتم هر کله چې اورشيږي د مصیبت مصیبت من المصائب دا تضمین موله وکړه ځکه مصیبت نکره <تنکی رانده> نه دا ار یو مصیبت ورته دی ته مت فکر کاوه چې مصیبت او قلوی دی چې انسان ته ورسیږي او ددا وچ ان لله و انایله راجوون نو ته ک میوه بلنه ورکی چودای علیه الصلوات من ربهم رحما اولایک هم المقتدون دا ورکی کنه به ورکی ورکل به هغه راچوره حدیث کراغل بی پیغمبر علی السلام مبارک کو تراگې پدی کی شو ریځ کنا او دیبم د حضرت مبارک وی ان الله وین ای له رجون نجع عشی ب ته حضرت دا کوی څو د مصیبت نه دی وینا یاد درا کل ما سا المؤمنه په هو مصیبتن ارغه شی چې مؤمن خپکیدا مصیبت تی او پیګی کنا مصیبت تی کوم مصیبت او چې په قران راغلی دنه ما سره په مرتبه په مرتبه کې کنا اف پسره تر دی بیا وی دی مسلمان ما چو او دويچ ان لله وان الیه راجعون نو اومبدله پیداږي دی ع پدې جيب کې پیسه کې خول دی دیا کا خطر حضرت فرمایا دی مشکاک کې رويته او هوي درا اوسه شو او هوي او هوي او نا کنه پیدا کوي پدې بملت دا مصیبت کې بده ممصوبر کی کنه یو یوجب کې یو کې کده رببل کې او هو او هو دیږي نو په دې مله ثواب ورکي دا سه دا خدای دې پیدا کیږي کافي دې په دنیا کې ام په خیرت کې په ټول خبرو او باندې دغه مرتب کیږي كل ما شاء المؤمنه په کوم مصیبتن الذين ندام صبر كون مستقل خلق صبر كون کیو سدوی مستقل انسان تا چهزا ثوابه مصیبتن هر کله چې دې ته مصیبت ورسی نو قال دی وی ان لله ماغا دخدای ماغا دخدای ملک او د مالکت لپاره په خپل مملوک کې هر قسمه تصرف مجاز دی کنه د هر قسمه تصرف مجاز دی کنه ماغا دخدای او وانای ده را جون همږه دی الله ته پېشکې راځه دا ورو کحو ته او ماشه خبره کو نو لایکا همږه دی الله ته پېشکې کو هم د دنیا د ژوند په تاسو کې ولاي کا دمو سو علیہم الصلاوات پر دی باندے رحمتنا خاصه دی مربہم دی جانب پر ودیغان نا او رحمت او رحمت عامه دی دا ترجمه د تانوی بابا دا دا ترجمه د تانوی بابا دا چې صلواتون مربہم خاصه او رحمت او رحمت عامه اباذ علماء وي چې دی, دی باندي صلواتون رحمتنا د صلات نسبته چې خو دې ته رحمت مرادی کني ها رضا رحمتون دی او ورحما مغفرت دی مغفرت ته به ترجمه په رحمت او مغفرت کړئ او ولله ایکودان کسان چې دی همل محتدون دی په سما روان دي لري رضا هیندل قضا زکه چې راضي په قضا ته خدای نه او عمر شبوي کسان ته وی کو وی نعمت ال و نعمت ال علاوه وی دیر کلي روان دی دي دی او دې را سر باری دا علاوه پکې د وی څنګه مې څه پتي پین شو وی ولا د مسلمان د مصیبت پټیم کې څه وی دي د وکلی می وی دي ان لله یو کلیما وا ان ایده بل جمله اولایکان علیہم صلوات من ربہم ویدا یو اندی دی دا په مقابله د دې دی چې ان لله او رحمتن په مقابله د دې کې دی چې وبا ان ایده او علاوه ده یو لایک همو دا العوده پکې نه عمل ادنا ني ونيع مل اله راجي ان مدوا سبحو ربك او حج او عمره پکې را لاله ولي زك سنگه چې باندې شه مبارک او خانه کعبه جوړه کله نو دا قبله ده نو افعال حج او عمره په دې پوری متعلق دي ک دې ځکه نن په کار دي د بردس مناسبت دی په یو د موږ بو ته کیږي کناکه حج او عمره مو په اړونده ده لکه صلات او په او ته اوله خبرتاو کوم ها د صبر مسله راوانه او په دې صفه او مروه باندې حضرت حاجی دیوی صبر کړی دی کني دی بس راځه خبره دا دو چې د خبرې مې وکړې درې په دې یا کې و رېجیت به مې وکړې ها دا باندې غره مرګیدې باران د مسلو شورو دی ولټې فکر کوا او ندرې ما خبره پکې دادا چې دا هغه چې دې کنا ویږي د جاهلیت په زمانه کې د سپاډې رې باندې او په مرواډې رې باندې پدې دغاو وړو وړو غون باندې سم دا څه لګوتې ښه به محترم نه سمچتي ندی باندې دوبې ټامپره نو د جاهلیت خلقو بچی کله س سعی وکول د صبو المروه کې ناغي باندې پچراته ورسره یو کان ناغي ته به بیتی شو اواک راپسه خلق نو کله چې اسلام راغی نقباه کسان او د جاهلیت پټین کې د غبطه نن خپلولو او سعی پر خولبا میدان کار ته چا دی یاده تنا انا عربه کار دی نو به چې کله اسلام راغی او د عمرو او حج وکاو نو بیام بازه کسان او په دغه دا و چېر په زمانه د جهیدیت کې خوري دمن غ ګنامه نه دا به اقرشی ګنای نه خره پاکوي کنه دا یا لکه ٹھیک ده یالکه د چا د د اتو جنه بم من مامور به هیپری ګدو نه مامور به هی وطن پرې کړي ته مامور به د چا د به د اتو د چادر وای دو بجنه نه پرې دی پویږي کونته نه هي ته کوم الا فذروها نو ځبه کسان چې کم دینو سجدی لګي یو سکی نجي نو د دیو جنبه زیارت کور قبر باتي کی کدا مامور بیه دي دا خو مامور بیه دي د دیو جنبه ته نه پری کدی ته مامور بیه ده چا دګر اته موته نه پری دي نو خو صحیح نه ده چی ان دقه دی راغله راغله ټیک ده اول شیخ سليماني جمل فحشیت الجمل عل الجلالين کې لیکلي چې وګ کسانو دی د شپې یو سړی دی یو خضر په د سړی نوم چې کم دی او دخلینو مله نا اله دی بلش په توافق او پرمن پرمن نه توافق جو باقي یو بل شرمېلو شومغه مې چا څنګه چل دی جو بس رغبت یو بل تشوي دي بیت الله مبارک دروازه په ځخه وخت کې دا دی چې دروازه مبارکه د زمه کې سره گی یو اوس دومره چته ده ښ نو مو چته ده چې زف اللهم داغي دور شلت مې لاش قدر تر رسول دي دومره چته دروازه دوه چته دوم را هغه لا باندې چې وینې کناسه نا راځي د دې مقبره باندې دروازه له طرف ورپورته هغه په وخت نمبر 2 ورناوته او دنه په بیت الله کې زیر اوړه زیر ازما شریعه نه وې په دې باکی چې دې بنیادنه کم زید د دمعصیت نه بچ ده دا څه زه ته دنه نه اوړه نو په ورن د ورګټیږي چګټه شنو بس بیا خلکو د عبرت لپاره روبشتل چې دې ځالمانو ځکه کړی دي او وی گټی وی دي مې یوې په صبودرو ولی پا کنه نو ایساپه او نا ال خز او نا غې په مرو او دا عبرت لپاره چې انا صلات کنه او سخلت تیر شوه زمانه نو خلک عبادت شو په واقع کې جناکا زینائر کړي په ابو عبد الله مبارک دا شیخ سلیمان جمل په حاشیه الجمل عل الجنان کې په تا قضیه کې لري دی ورګورې شو به چې دا داتې وایي دا الله پاک وایي جنا دتی وایي جنا دتی ان الصفا چې صفا دې ریچدا اول مروه ا مروه دې من شعائر الله من علامات دین الله دا علامات د دین د خدای نه شعائر جمد الشعیری دا علامی ظاهری ته وای دا د علاماتو دین د خدای نه دا من حج البیت اغه سوکو چې حج د بیت الله کوي اوی اوی قص د بیت الله کوي حج په لغت کې څه ته وای قص ته وای او په شریعت کې ارکان مخصوصه پیږي ارکان مخصوصه پسمنو پمکنو مخصوصات دي څه دابا سره امفهمن هغه څوک حج الج بیتہ چې دې قسطو کې د بیت مبارک د حج د بیت الله اویه تمہارا یانېت عمریو کوي عمره په لغت کې څه ده وایي زیارت ته وایي خپل شریعت کې څه ده وایي عمره چې میکات تمه نیته تړي پوی کې کنه نو میکات نه نو کله دې ځان نه تړي نو می سیده او کله میکات نه چې کنده زمو گوشتاسو میکات یا لم لم او چې په کابه کې دنه دی نماز غ ته عمره د او دې امریکانه او مکی دی داغه میقات ته عمره د پاراج ایران ټیک تا او بیا بدر کاته دا عمره بیانون په شریعت کې اگر بدر کاته منځو کې چې کوم واجب دی زمونږ اوس تاسو باندې <متحدث> سا پی پی دا بلان چې سپا مروا باندې با مو کرتي سایو کې پیګه د سپا نه چې مروا تر وروړي یو شو دا مروا نه چې سپا ترالې دی شو نو ما سره سړی ته دی د هغه چی ایه تا کا نه پستا دی کنه مودا سړی نو ما وته یو بابا دا ته سکه خو خیر من ترته لی و پاله هم بګره دی ته چې نو که چې لا مو ته به خمه په کړو جی دا ډیر نو وخته مکان تر هغه پسو دورون چې ته پیدا کغای ما وته سنگته دی هر یو یو ځای مے څنګه چلتا وک ویزه د سپان وګره دا سپادا ویزه سپان را روان شما مرواتا نو مرونه ویلا سپاتونه میچرایو مےزا مے تا یو نه دوا دا یو منه دا کنه پچریت کتد دی استاد پنسبان یو د دزان د کټ کو مے حضرت حج نه پات شوې اوس دا دې نه پر تلرالی دا سپادی د یو دغه سپان را یو شو بیا مرو ته راځو شو بیا دا تری شو هغه د دې ځنه د سپان شوونو بیا مرو او ته راواپاس کدل وی دا یو انا هغه ګران کار دي او تلګم مړی راځا دا, دا, بس زي دا, دا, دا, دا. نو پر د کټکړ یو جیبس بالکل سر و شپه راځي د ځنه دی خو بده په ښه دي نو دا دوه کېږي په کې خلک ده په دې تبراشی نو بروزی د وسره داسې دی کومل گزار دې ورکې شته دغه امور اوس نو موږ سره دې درو او 4 4 ځانها سربلګه کی نو که په سرباني وښتنې نو اسي چاله دې په وګړمې اسي چاګه گنجي بیا څه کنه مفاهې دی اسي چاله دې په او د حج به ان شاء الله تاسو ته وبل دې کې چې حج کې سو ابيږي واجبات 300 چکم دي پرایز دي به ان شاء فلا ذنح عليه نشتر گناہ په باندې وی وی گناہ غنل کنه کنه ان یتوبوا فیهما ان یتوبوا پا ان یصابینهما چې دي ساوکی په ما باندې د ډول کی یانه مراد د دو طلبنا سایه ده او الله په پوی مومن ته توه چا چې پرغبت ته زل سره کو خیر انده خیر کان ک پرز او په خوش حاله ده نفسو کو دا خیرن ولی منصور دی دا پنه د حافظ مینه تطوع به د طالب دی لازمي دی ممن تطوع خیرن کبه خیر چاچ پر رغبت تزلس راته کو د خیر پکار کنه پند یو ک پر دی نپ ان الله شاکرون خدا پاکو بیګ شاکر دی شاکر سمنا الله قدردانی کوون ک دی عمل دادل تواپه مرتب کی کنه قدردانی داد شاکر معنا د خپل جناب کدا قدردانې کوون کې د عمل ددلونه او علی د د پنیه تعلیم دینو چې دا په کمیت کړی دي ناجوږي ان الذين يقتمون ما انزلنا مخبله ذکر دی د صاحب قبلي صفاتونه چې چا پټ کړی دي داګه د پروايي په ورا ته زبردست معاتب ترواه پیګه یم معنا چې بحث زموږ غور ربط باهانو ما ربط خوګر کنه نو صاحب ها د محمد رسول نظر صاحبه قبله كثمان دنعنش جاكر ده ناقضه پروید بورا خدوان لا نتره اولنی لا نتره آغان موقد ده رسطنی لا نتره مؤبد ده قطبه ایش تقرار ده تقرار مده اولنی لا نتره آغان موقد ده رقیمه پوره ده ده رسطنی لا نتره مؤبد ده اللہ پاکوش ان الذین بشکاہ کسانت یکتمون یکتمون الناس د دې خپل مخلوب ته هه چې په ټی دخل کو ناسته شي په د خپلستانی دي ما انزلنا اگر چې مون نازل کړی من البینات د بیناتونه په یوه بینات تی په تبات رضا سره اول هدا او سبب ته هدایت تی د پاره دغه من البینات احکار او موجذاتونه د قران مبارک په یوه د ذاته اعتبار باندې بیندي او سبب د هدایت ته مسلمان دې کنه دې نو دواړه خبرې په صادقۍ کې کنه شي ما یې مرګ بیا بیا ماجی خبره لږه ګران د 15 ذری بیا ما آغا آغا یاتنا چې موږ نازل کړې دي مې بنل بیینات د احکام مبینونه نو په اعتبار د ذات سره بیندي او چې سبب د هدایت ته غیر دینو ول خدا ته هدایت دې بل هدایت کې نه پستا غینا بَیَن نہ ہو چمګه بیان کړی دی دا قبیانات په کنا دا مشکور دا ما انزلنا لازمي چا تر اجی دی ہو کې زمي چا تر ما انزلنا تا ما هو مفرد کړه هغه چي مونګه بیان کړی دی دا ما انزلنا لن ناس خلق تعالی اصلاح الناس تل کتاب فتورات کې اجماع د مفسرونو د تل کتاب ته تورات شي په تو رسول الله پکه بیان دي کړی دی نولای کدار کسان چدی یا لعنهم الله لعنت وی پدی یعنی خدای د خپل رحمتنا لکڑی او ویل ویل عنهم اللاینون او لعنت وی پدی باندې لعنت من الانسی والجن و الصائر الحيوانات والجمادات مسالادات تفسیر کشاف ترجمات تمام حیوانات او نباتات او او انسانان او انسانان او پیاریان پول پیلان پوی او این پی کدوی اما نادی جو اه اِلَّا الَّذِينَ باسنو باب ده توبی الکا لرده دیکنه باب ده توبی لرده دیکنه الیلی ویمال کیامه او لرده اِلَّا الَّذِينَ تَابُ بگر اغر کسان چه توبیو ویستلا دماثیتنا واسلحو او واسلحو عملهم د خپل عملی لوکړه چې د طغ ت پاتو س کم شاته نهپچ شوی د دغ تدارو کیوکو او ب جننو اوکاری خلکوته کم شا چې د پټ کړو چره ما دا پټړی یا ترجم پ پټ کړړو ترجم یوهو ما پټ کړ که نه یا ترجمې پټ کړړیو بلسي پتون نه دررسی پټ کړو بل جننو ما کمو الناوي <تصالح> زپدوی باندې لو جکم په حفه سره پر رحمت سره په غونده تو به سره وانا التواب الرحيم او دا وا انا چلا و په معنا د اذ دي اذ انا تواب الرحيم دا په موزيده تعليل کې دین و په معنا د اذ چوک زکه چې زو توبه قبلونه کې مهربانه او ان داسته کملانتی دال انتی موعد دي دا انا انتی موقتو ولیک توبه وست نو ختم کنو ان الذين كفروا او دا موعد لانتی وليو سلیچه په کوفر مرشه ده دل عامه طبيعه ختم شي ها نه خاط پیږي ان الذين كفروا هغه کسان چې کافر دي او وماتوا وبي مرشو دا جمله حاليه ده او هم کفارون او حالن دي چې بي په دي حالت موت کې کافري وهم کفارون په حالت الموت نو لائک دا دی. پا دی بی بی دا لعنت عليكم دا کسان چې په دوی بلانت تخدي وي دایمي لعنت ته او د ملائکه و الناس د خلکو اجمعين د تمام خلقو. او خالدین فیها وی با من شیف لی لانت کی کپا سر دا لانت کی او سر دا لانت سرے جہنم لانت کی کپا سر دا لانت کی او سر دا لانت جہنم دے او لا يخفق عنهم العذاب بعد الدخول شابس مرع سپک پنکل شردین عذاب بعد الدخول پی جہنم او لا هم ینزورون قبل الدخول پی جہنم انا بدیتا محلط ورکلی شرم بید دخولنا رومبه د دخول نه بمحلت نوی او پس ته دخول نه به تخفیف نوی دروازه په بنده او بنا هم ينظرون او نه به محلت پر کړی شي بس رضا او سمه قران عظیم چې پکوم مسله واقع لیدې چې اثبات توحید د الله تعالی دی چې دا موضوع په قران عظیم دا اپ کې اصلي مسله تعبد دی ته رسید پای رضا عدد پلجمن کې پېټ کنه او نو توحید ماته درې قسمه توحید دي توحید پس ذاته توحید پس صفاته توحید په افعاله درې وړو ورکړي پوښتې اصلي مسئله تعوذو وتینه حقم و معبودكم معبود تاسو الهن معبودن واحد واحد سمانا چا اجا ورلنيشتا تجزین قبلی نو ولا اجزاء رضی خدا دا کم توحید شو دا توحید څه دا لا الهه نشته معبود بر حق دا, دا له اعلیه و نادا الا هو غیره ول الا صفتی نو غیرو سره ترجمه کوم کنه کن نشته معبود بر حق تعالی م قوم کی الا هو غیره غیر بدی الانا الا هو ما گدق یو خدای دی, اللہ نا اللہ قیو خدی دی الرحیم چو بی حد محرمان دی پر احمت شاملان الرحیم او بی حد محرمان دی پر احمت دا توحید پی السفاد تکتا او این فی خلق سماواتی توحید پی الافعال ذکر چاہے پرغمبر اللہ السلام تا بود احل مکووی وی زمان دا دریس واش پیتا خدایان دی یو دا احل مکوو کارون نشی برابرولی اوستادا یو خدای پس انگا دا دیکھولی دنیا نا کرونا برابر کیوئی فلیتا سرس دل دینو تاقا دلیل کرائی نا دل دیکن نا دل دیکن نا دل دلیل تاقی چورو شکنئی بسر آده جی اِنَّ فِي خلق السماواتِ یقناً تراج جی خرصتوئی هوالعیجاد بے قسلن تاوئی ایجاد بے قسلن تا خلقوئی اِنَّ فِي خلق السماواتِ یقناً پا پیدائشت کی نوشوہ والارضی او دزمکوکی نو خیر سماوات سمانا علویات او ارد سفلیات مرگریه بزدائی خبری واریکو ما سماوات او مرد پارا جمران غلی دا ارد مپردرا خلی دی ولی زکا چې سماوات چکم دی دا زکا جمران غلی دا چه دا ار یو مادا او شکل رنگ دی. او رند بلن مخالف تی او مابین کی پاسلام دا او ادولې مو پردناڅلې دي زکه د دې یوه ماده ده یو قسم له صورتې دي یوه ماده ده یو ته وځه نه مړه وځه ورنځ مې موودی کنه ما منر اردی مشلخن نظم مې موودی کنه دي زم مې موودی یو چې سماوات امام پخرو دین راځي وی چې سماوات جمع ذکر angle ده چې د جمع پالي په پتې سره ده او اروین جمعه زکنه زاغلی چې داږي جمعه په وو پنون دا یا په یو پنون دا سکیله ده په دیو جاءه قرانیم پر اخودره سکیله ده کنه جمعه په وو پونو یا په یو پنو دم یو وجه ده نو لري وجم شپه مزه ته دوږه ان شاء الله راکفي وخت لا فی لیلی بدریمه نو عشره شوا وخت لا فی لیل و النهار او د شپې او دروازي ندرې کښ مه اختلاف دي. پتنو پراتلو یو اختلاف په زیادت او په نقصان به اختلاف او قرنو په تیار سو کرشنا اختلاف دی باب النبی مجدري قسمه اختلاف دي ايه پيقي باديګري راستو د شپې او دروځي کې نو اختلاف دي څنګه دي یو پتنو پرات دوی او دوهم چې دي په نقصان او په زیادت تی او دریم چې ده په ظلمت او په زوء ده جو که رنا ده بلکه تیاره ده ناشوه والفلکلتی او اغا بیڑے اغا جحازونا تجری روان دی و اغا جحازونا او بیڑے او کشتے چروان دی فی البحری پا دریاد که رازا او دو کې نا ورن را آقل ستا قادار شي بری شی ولی را ولی ما تا پیکر کواه داغه ویلې او خلکم دې سامانم پکې دي چېسمه کسيب تي او اوبو چېسمه لطيف سيال دي نو پکاردار چې ور دوبه دي چې ور تل د دې نه چې دوبي یارکه خفيفه هي دي نه ان قضات وي هي دي پر سپه وي هي دي ویسره دي ویلې چېسمه منجمد دي او او جسم لطیف او سیان دے پزے ولان دے کروان دے نه کار دار چې ور دوبه دي شي نه یالکا نو جسم لطیف او د جسم کسب کړه تحمل کول شي نو معلومه شي چې دا د خدای قدر په قدرت روانه ده کله جسم لطیف ته جسم کسب تحمل کول شي نشو کولی بقا شری او ځله کا دا دا پرېدمه دا دا ششمي ولی دا جسم لطیف دی جسم کسیب تے نو دے پدے حوا کی ساری دی شی کی ولی جسم لطیب تے کم تحمل کولی شی نو دا آقا کل خدا تخازار چلو می ری شی لیکن بیان نو دبیگی معلوم چی چا قدرت تخده والا رضا دا, دا. دا قوایجی تجریب البحری بی ما پا اغ سامانونو جن پا الناس پا اغ تجاراتو په اغ بارونو چنن پا ورکی خلق وطال بل وما وفيما تطور طعام خلق باندې اتی وفيما انزل الله او هغه شی کی چې الله نازلی من السما يد اسمان یادولې زنه مما ان باران اوغه نو بیا په دې څخه یو هغه غهنه باران دازي فحي به الارض الله تر جمده کې پدې باندې زمکا بعد با موت ها پس تمرده دینا دا یو ترجمه د پختو شو د متول ترجمه کوم فا احیا به الارض اللہ تازکی ترو تازکی پا دیسر از مکا بعد موت حافظت اوچوالی دا غینہ محکم لوہ بیا جمدیشو دقلان یہ امری پا اوخ دا جمدی کی کر کرا سمدیجو او بسا وفی ما بسا دا تو غلاق ما قبل سر رگ دلی او بسا لہ خوارکلی دی پا ذریع د دیو بو دا تکیب ہوگئے و بسا ب ذریعت الله خارق دی پس دا نه اند دی او په بیا په دې زما کې من کل ادا با د هر قسم جن د سرنا ولي زکه چې د دې ټول بقا د او په رنده متعلقه د دې ټول اشیاء بقا په او په رنده متعلقه بل وتصریپ الرياح دا ولي مجرور دی زکه د پی دلال نه لیکنا او په تصریپ الرياح زکه نه لیکنا وتصریپ الرياح او په انول ال ال د بعضو کې په او سدی جنوبن و شمالن حارتا و باردتان کله یهی کله ګرمي کله دې او طرفنا کله بل طرفنا ها راځي و الصحاب المسخري او غويزو د اتم شو یعنه کدا اتم دلیل شو غره او غويز المسخري چ مسخردا او معلقدا داوی دا او معلقدا بین السماء و أو فما بين أسمان ودزمككي بلا علاقة بيض علاقين ستشتجى غودروا لها تبيض علاقين والعرضة علاقين بغير والعرضة دا قشيش تجي إن لآيات ديك لبلالات على وحدانيته وقدرته ونعمته تابسنا ردري خبر موقري لآيات العلامات دې کې دلالات دي پهې کې په قدرت ته خدای په وحدت ته خدای او په نعمت ته خدای او په وجود د خدای خو یار ارچالا نه لا قومي عقلون هغه خوندره چاوی د عقل نه کار لري او خپل عقل مخمل نپریدي او په دې ځمکې اسمان نو په دې کې فکر سوچ کوي نا ومن الناس ناس دې شکایت من العباد الله شکایت تبې نظام لکه چې داسې دلایل قائم دي زما په وحدانيته زما په وجوده زما په نعمت او زما په قدرت او بیام هم خلق را لګي د دې دې زمانه سیوا بل چا ته خدای وای شکایت کې نه دي شخصي شکایت نه دي الله په کويه چې س ومن الناس او با چې د خلک من اغسوبتي يتخذو چبني سي او دې تجويس کوي من دون الله سي د خدای نه اندادن شریکان جمع د ما مرامه کړي وو مقابل او نظير او هم مسل اندادن شریکان يحبونهم او دي خدایانو سره مين کوي که حب الله که حب المؤمنين الله لك محبه المؤمنان و ذكر اسلام شو د انداد که حب الله لکه کم محبت چدا خدای سره لایق تینو دغه محبت ته چا کړیو دا شریکان سره کوي خدای موطان سره کوي خپې پوښیږي د ترجمه نوکړي یو یبونهم به د محبت کې د دې اناد سره که حب الله لکه محبت مسلمانانو ته خدای سره حب الله یا کم محبت چدا خدای دا شان سره مناسب دی محبت اناد سره بعد یې لیکم تک دا والا نه ترجمه دیه که عربه یوه ولی زکه جی چې ولذین اامن هغه کسان چې یو د مؤمنانو محبت د خدای سره یو د دې محبت د بوتانه سره تفکر کا ولذین اامن هغه کسان چې معنی جوړ دی اشد هغه ډیر جاتی ازیدو اشد ډیر جاتی حب الله ته محبت د خدای کی محبت د خدای سره ولی کافر تخریب پاکه سوکوتوی چې دا بوت پتہ ته ضرر رسېږي غړي نو په هغه وخت کې به اوصرا څو تعلق به پری او موږ ته دا پتہ چې ما تخریب تکلیف رسېږي اته وي ولن نبي وانکم شيئ من خوف دی وی کبي نهي ها او بیا موږ هم لري دي تکت او بلارا به موجود و یا چې دا کافر یو د مسلمان محبت د خدای سره بل د کافر محبت د خدای سره دا هغه په بازار کې بو فلفل کې دا عبد الله مخلصین هغه چې کله په سختۍ کې گیر شي نو بیا خپل بوت ته چګینه وي خدای ته وای او مونږه د سختۍ او د راحت په ډول ټی کې یو خره ته چګینه کله سره دغه موجه شو کنه دغه ښه شي الله پکو یو چې اوللذین آمنوا اقکا سان چې معنی ورودی اشد دیر ذات سختي حبن اجر محبت لله خدای سره اولو یرا لذین باټر سپیکر کاوا دا دا په معنا به علمودی دارویته قلبی دی رویتي بسوری نبی بابا خبره متا او د لو ته انتظار کې د لو ور جواب ما ولو یرا لذین په ولو يرى الذين اوقترت بيجندلي اغي کسانو ظلمو زول چه ظالمان دي به اتخاذ الانداد وني ولو د بوتانو بي په دنیا کې پیجندې اذ يرونل عذاب پکوم وخت کې دي او بینی عذاب پروده کرامتو یا په وخت مړ کې يا په قیامت کې او يا په وخت د که ما خبره پیجندلا <نواس> دا م خپل دي نا کوم کوم له ملي د پیجندلا چې ان القوهه لله جميعا چې قوت چې دي دا ټول قوت چې دي دا الله د لپاره دي ټول هم په دنیا کې هم پخره کې دا او بل ده پیجندې چې ان, ان, پی ان الله شدید العذاب الله سخت عذاب وکړي د ظالمانو لپاره متخذو من دونه اندادا خدایان تجویز کړی بی نو جواب دلومې اوست متخذ من دونی انداده خپل شپه پته دی الله پاک دا است دې کنه دا بدل دې زما قبل نو دا ده دی بقسم خلقتي یو د قاله درجه خلقتي چې لکابو جهل او بل ادنا درجه خلقتي چې دنده شوبتابه دا چی وی دي ته دې دې چې د لپاره ته قیامت ورې استبر الذین دا بدل دې زما قبل نو دا حق بدل دهم استتبر الذين فكم وقتي چبا اظهار د بيزاريو کی اظهار د بيزاريبو کی الذين تبعوا اغه کسان چې دې تابیداری کړي شوه د چرو اسادي سرداران دي د چا اعلان د بيزاريو کی پایا من الذين تبعوا دغ كسان ان چې چا د دې تبع کنه د کم درجې کافر دی رښتیا ور اول عذاب وقدر اول عذاب حال الله تعالی هغه چې ماضی ده مثبته ده نو قد پکی کیده او حال بمده چې وقدر ور اول عذاب وبي بجمیان دې مشرام او کشرام او عذاب تو خدای لدی ا او حال بمده چې وقت وقت وقت او طاقت سره پریشوي وي بهم پدوي باندې الاسباب اغه تعلقات چې د دې په مابین کې کم په دنیا کې وو تعلقات چې د دې په مابین کم په دنیا تعلقات په پریشوي تفا او قال الذين تبعو کو به کسان چې د ابي اداري کړی ده چاکه شران دي او په دنیایي کانو په سر شوی چې بي دي په دې مشه پېږي اوی ته نهکان دی کنا دا دمانه یک ته دا دمانه یک ته اورالدا و ا الذين تبو بيا دادمو مرتبه کسان چتابیداری کړی دا لو ان لنا کاش کی کځه تویز موږ د پاره خرتن رجعتنی له دنیا یو کرتي واپسی ته پکې لا پرد واه دته یو کرتي واپسی پېکه کنه دنیا نه پناتبرعا نمو به اظهار د بیزارې کړی وی منو هم د دونو د یو خدای بات پم کوو کم تبر له لکه سرګ چې دوی بیزاره شو من ناظمونږ نه په دیره کې نمږ به ته کې کا خیرری بیا به زارار د پېږ اظهار د بزارې به او کوو چې الله په کو چې کذلی کوم درنګه الله خ الله په دیته لهم دا اللا اللا دا همې مفوریاول اعمالهم مقول لسانی خساراتهم مقول سال زکدری مپول غاری حمزه پکیدی اوکه نه کندقرنگی یریہم الله خی الله پاک پیګ دی تا تعالی اعمال بدی پیګ عمل سیئ عددی خساراتن پیګ نداماتن خ پیمان تا علیہم بدی باندي چاله فسه اب افسوس ک یوبل سے پیا در پر مرتبط بندا ا اوماہم بخارجینا من النار او نکو بی و تونکی چکندی د اور د جهنمنا ما قبل کی مرګریا د شرق مسله روانه و نو تحریم او تحلیلم یو نو ا د شرک د کنه د چکم شی ویګی د ځان صالح حرامای او د ځان حلالای یو شی چې شا خدای حرام کړی دی دی او تحلال وی خدای حلال کړی دی او حرام وی دا هم یو نو ا د شرک نه ده نو بس په دې بیان دی تر راځي بیان وو جا یوهنا سو اے خلکو کولو تا سخنہ کوي مم ماده غیشونه فل اردیج پزمک کی دی حلالن طیبان حلال, حلال شرعی طیبان پاکیزه یعنی طیب الشرعی او تبعی نو حلال دا معنی شرعن پاک او طیب طیبان پاکیزه دین او طبیعت متکی کنه کی دا معنی حلال طیب اګه دوستان هغه به د حلال او د طیب باندې کومه څه کومه خبره مندل کېږي هغه به دا څه وي په ماده بغوار یو ماده اجتماعي او د ماټه ته نه تیر ځکره چې حلال او طیب وي په او له کښو وي حلال وي او طیبي لك خمر دارک وي کې دا غنم او وړه او توخیش ور او سره سره توخیش حلال او طیب وي اوی حلالهږي توی به په بیاو حلال نه وی چې اوس لري د بل نچرګي راغلا کو هغه لال کو بیغه کو او پیږی کنه نو دا ویسه دي په دی خو حلال دی او حلال بوي په یب بوي تو یب نه لکه د جوار وروړې او لاون وین حلال دی او په یب نه اورا اگر ته په چاپی ما مګر مګر نه ما او ته لکه څنګه چې میرا کڅنګ یا یا مرگیدی اگرک مانکا ویتو لیلوو لیدی اویتو لعون لعون لعون لیدی اگر او یا مطالب شید کم دینو دقا بیارکتا سه حالاتی بی اگر یا را بس طور ساک دینو اگر بلو توی اگر که خد بیار ساک خد بی ولی وی اگر کتا مرچو کانا پداش پکی وی پرشتی برنش اگر بیچ چکم ازتاد آرکنو خانو خاک لبا بوینی یا سکن وی چې ویږي موږ دا انسان مده د حیوان مر دیتا واه واخه ماخه کلی دي پیغام رسول نه په بچي زه رسول نه په بچي دا هله لن تشيب بنا غبد د خبر پکې مونږ ته یب څه توجوه ته یب بس راځه چې دا غا حرمت په شریعت او په اجماع تي په کې 500 په اجماع تر نه راځه تو یب دې توجو چدا فخر مت په نص یا په اجماع کې نه راځي ما سره ما ته ویئ حلال هم ویئ ما حلال پاکیزه ولا م کوي خطوات شیطان د اعمالو د قدمونو د شیطان خطوه جمله د خطوه د ما بین القدمات ویئ خطو جماعت خطوتون ما بین القدمین سبع قدم له پورته کې دې خوده دې ما بین چې کومه پاسه له پاتې شو دغه ته و راته نديره کې سړي قدمونه د شیطان ینه لارې د شیطان افعال د شیطان وسوسې د شیطان هغه په سمدې انه داتی چر د شیطان چې دې لكم ادوم مغین تاسو پر دښمن اخګاره دې زکه چې تاسو په عذاب ابدی کې گرفتار کېنه کې امور دا پارداد دا کار دا, دا انما ای امركم یاکنن دا شیطان تاستا امر کئی بسو ای پا متلق ماشية. سو منصر سو دیتا ویو چا اقل من انسان بیگی کنا سو دی اغی گناتا ویو چا اقل من انسانیو کنو دا زلطا پی درد رسی دیتا سو دادا. اقل من انسان دیو زلطا پی درد رسی اقل من انسان آه... او پحشان د دې حيا بي حياي تر کو دي شاه د بي حياي ګنا شغتهمونه انما يامركم لكن ان تاسر امر كيب سوء او په بدعثه والفحشاد بي حيه پکار سره وان تقولوا او بلده قد امرتي چدافو الله په خدای باندې ما هغه خبری الله تعالی مونا سندہ فوجرا کې سند معلوم نه دي او سره نشتا او به سند لګي چې دا پره حرام دي ملي کان با د سیدو پای ذاتیل للهم هر کله چې د مشرکان ته ویشي پای ذاتیل للهم ته ویو هر کله چې د مشرکان ته ویشي چې ما د اګه حب میں منزل حب میں منزل رسول الله ما د اګه قران ریم او د اګه حب میں منزل انزل <سؤال> الله <سؤال> تعالى <سؤال> نازل <سؤال> قد رسول <سؤال> الله تا نو قالو دیداګه په جواب کوي چنا د دې حکم منزل رسول الله تا د دې تابعدار نیو بل نتر دیو بلکه موږ تابعداري کوو ما دا اغه دین الفین علیه چمونګه بیا مونتي دی وجدنا علیه چمونګه با مونتي دی